Under den anden verdenskrig blev Østersøens krigsgugeplads for de stridende landes hære, fly og floder. I begyndelsen fik den tyske krigsmarine overtaget sådan, af svenske og andet danske handelsskibe nogenlunde sikkert kunne fragte krigsvigtige jernmalm og svenske kuglelejre til det tyske Østersøhavne, eller sejle forsyninger frem til de tyske styrker på Østfronten. Samtidig var Østersøen vigtig for træningen af krigsmarinens ubådspersonel, som blev indsat i Atlanten for at isolere Storbritannien. Vi har sendt kammeraten af se er, som man kan høre, en glad tysk marsch, som i stadig spilles i den tyske forbundsmarine. Men den er egentlig titelmelodien fra en nazistisk propagandafilm fra 1938, som faktisk hed kammeraten af See. Velkommen til dig, Paul Gros. Du er forfatter til bogen Krigen i Østersøen 1939-1945, der er udkommet på Forsvarsakademiet Forlag i 2014. Du er også pensioneret søofficer med rang af kommandør, og blandt andet undervist på Forsvarsakademiet, været forsvarsattaché i, i London, og ikke mindst militærhistoriker ved Center for Militærhistorie ved Forsvarsakademiet. Porg Gros, hvorfor har du skrevet en bog om krigen i Østersøen? Jeg har jo selv en fortid som torpedobødchef og kovetschef under den kolde krig, og derefter så har jeg haft mange år i forsvars efterretningstjeneste, og jeg fik et kursus i russisk så i mange år var det sådan set mig, der skulle forklare sovjetiske synspunkter, og dermed fik jeg også uh, lejlighed til at studere Sovjetunionens og Ruslands historie. Og efter jeg blev pensioneret, så har jeg så også haft et job som rejseleder, hvor jeg tager til Østfronten uh, og uh, fortæller militærhistorisk interesseret om uh, krigen på Østfronten. Det er Stalingrad, Leningrad, uh, Moskva og Østpreussen. Men, men hvorfor Østersøen? Det er jo, når, når vi taler om 2. verdenskrig, så er det jo meget, hvad der sker på, på, på Østfronten i hvert fald. Men, men der er også en, en, en del af Østfronten, som jo synes, det ligger et eller andet sted i, i Østersøen, hvor der er flådefartøj og andre ting. Der har været nogle ufattelige krigshandlinger meget, meget tæt på dansk område, og jeg tror, der er mange danskere, som ikke er klar over, hvor voldsomme handlinger der har været i vores eget område. Vi snakker jo ofte om slaget på Atlanten, hvor der er 100.000 mennesker, der er gået til. Men der er også omkommet 100.000 mennesker øh, på Østersøens øh, bølger øh, i løbet af krigen fra 1939 og frem til 45. Det perspektiv, som vi prøver at tage i dag, ikke hele tiden, det er den tyske krigsmarine. Øh, og øh, krigsmarine, det hedder den tyske marine fra 1935. Man kan sige... Øh, der oprustes jo i 30'erne i, i Tyskland generelt. Øh, hvad, hvad gør Hitler og nazisterne ved, ved, ved floden, den tyske flåde? Ja, de har jo sådan en mærkelig arv. Uh, den tyske flåde blev udslettet i forbindelse med afslutningen af 1. verdenskrig. Uh, Flåden blev overtaget af britterne, den blev sejlet til Skarberflåde, og der sænkede tyskerne så deres egen flåde. Og Skarberflåde, det er oppe Det er oppe ja. Tilsvarende kan man så sige, at Rusland stod uden nogen flåde efter 1. verdenskrig, stort set. I 1905 tabte man en krig til Japan. Man havde sejlet hele Østersøfloden ud til Stillehavet. Den blev sænket derude, og man havde ikke ret meget, da 1. verdenskrig startede. Så for tyskerne var det nemt at tage sig af russerne, Uh, man skulle bruge det rangs krigsskibet til russerne, og så bruge uh, de fine skibe mod Royal Navy i Storbritannien. Så når Første Verdenskrig er slut, så er der ikke nogen flåder i Østersøen fra de to stormagter, Tyskland og Rusland. Og dermed er den svenske opfattelse af sikkerhedspolitik, at vi kan tage den lidt med ro. Så begynder tyskerne langsomt, og det er inden Hitler kommer til magten, at anskaffe nogen, en ny flåde og det er først og fremmest fem lette kryssere og nogle destroyer. Og øh, i omkring 1928 beslutter man at bygge tre panserskibe. En af de surfserier, som var nøgleperson under 1. verdenskrig, er Redder. Han var involveret i et kup, og han fik at vide, at han skulle ligge lidt lavt efter uh, 1920, så han bliver isoleret på et bibliotek, og der sætter han sig ned og analyserer den tyske flådes operationer under 1. verdenskrig, og finder ud af, at det, der hedder commerce raiders eller handelskrysser spillede en meget, meget større rolle, og var meget vigtigere for briterne end man egentlig havde regnet med. Så derfor så har den tyske flåde Uh, Reichmarine på det tidspunkt prioriterede handelskrig på verdenshavene. Hvis man sender nogle få skibe ud, så vil det binde store britiske styrker. Så man starter et program og bygger tre af disse panserkrydser. Og de er færdige nogenlunde omkring det tidspunkt, hvor Hitler overtager magten i 1933. Og det er altså Erik Rader, som senere hen bliver chef for den tyske krigsmarine. Han, er, han er admiral på det tidspunkt, og så bliver han... Uh, og i begyndelsen af krigen udnævnt til admiral, altså det, der svarer til Marshal i Herren. Altså Storadmiral på dansk. Godt. Øhm, men hvad, hvad er så perspektivet? Altså, man opruster så med henblik på, det, det England, der handler om. Det er ikke så meget. Regner man med i Østersøen, der har man styr på det, eller hvad? Rusland udgør ikke noget problem indledningsvis. Den russiske flåde starter først omkring 1900. 29 med at få noget moderne material og skaffe sig noget uddannelse. Så ved man ikke, om man kommer i krig med Polen, og så er Frankrig den mest sandsynlige modstander. Det er først på et tidspunkt i 30'erne, at Storbritannien bliver blandet ind i den, den tyske trusselsopfattelse. Nøje kurs 330 grad. Nøje kurs 330 vi, Helgoland in 140 Grad, 15 Meilen ab. Und wo müssen wir jetzt hin? Nach Quadrat 0015, dieser neue Kurs. Neuer Kurs 310 Grad. Und das sind eine Stunde, zwei Stunden und 30 Minuten. Bleiben Sie mit dem Kartenhaus, am Ich melde mich im Kommandant. Jawohl, Kapitän. Let's go! Det vi hører her er et lydspor fra en propagandafilm fra vinter 1939 40 med slagskibet Sjarnhorst, der angiveligt sætter kursen til et sted omkring Helgoland og vi kan høre, at der er en masse bølgeskvulp og dramatisk musik. Vi nærmer os jo op mod krigen. Der skifter krigsmarines strategi for, hvilke opgaver de skal løse i Østersøen og i Atlanten. Ræder møder op hos Hitler den 29. Januar 1939 med tre flådeplaner, X, y og Z-planen, og Z-planen er den, der skal vinde fremme. Og han får et løfte fra Hitler om, at krigen tidligst kommer i 1944. Det vil sige, at flådechefen har masser af tid til at opbygge en stor flåde, som kan bekæmpe øh, ikke længere Frankrig, men formentlig Frankrig og Storbritannien. Sjernhorst og Gneisenau var bygget til at bekæmpe de største skibe i den franske flåde, men der sker altså et skift her i slutningen af 30'erne. Det, der sker, da krigen starter, det er, at tyskerne laver en blokade mod Storbritannien. Storbritannien er verdens største flådemagt. De laver en blokade af Tyskland. Så det vil sige, at vi har dette modsætningsforhold. Begge laver blokade af hinanden, havne og så videre. Og Uh, britterne ønsker ikke at gå tæt på den tyske kyst, hvor der er miner, og der kan være ubåde, og der kan være en flytrussel, så derfor laver man det, der hedder en fjernblokade, det vil sige, at man vil gerne lukke den britiske kanal og lukke Skagerak, sådan at man ikke kan komme den vej ind til Tysk Havn. det, og det er farvandet sige... mellem Norge og Danmark. Ja, yeah. og, og farvandet mellem Norge og Skotland, så at man ikke kan uh, trænge ind og komme, få noget ind i Østersøen. Det vil sige, at de forsyninger, tyskerne kan få, dem kan de få ind fra Østersøområdet eller fra Sovjetunionen. Og med traktaten fra den 23. august 1939 mellem Molotov og Ribbentrop, som jo altså i virkeligheden er en traktat mellem Hitler og Stalin, der har man jo så fri adgang til hele markedet østpå. Men man kan ikke bruge verdenshavne. Men krigsmarine har jo, som at de har jo række øh, skibe, Øhm, de har slavskibe, kan man sige overfladeskibe, og så har de så undervandsbåde. Øhm, hvilke opgaver skal de forskellige øh, både skibe Bruger man for eksempel ubåde mest i Atlanten eller i Østersøen eller hvordan? Ja. Øh, hovedopgaven for flåden det var at isolere Storbritannien, det vil sige stoppe forsyningerne fra øh, de britiske kolonier og stoppe uh, den handel uh, som Storbritannien havde. Uh, Storbritannien er en Ø-magt og derfor meget afhængig af skibsfarten. Så til det brug, så skal man bruge et flyvåben. Der havde gøring truffet den bestemmelse, at alles was fligt gehørte mere. Alt hvad der flyver, tilhører mig. Så de fly, som krigsmarine rådede over, det var kun dem, der var ombord i de større skibe. Det vil sige, at i krydser og slagskibe kunne der være nogle observationsfly. Det var alt, hvad floden havde. Og så byggede man, at man var i gang med at bygge to hangarskibe. Men ellers så skulle blokaden mod Tyskland udgøres af slagskibe. Der havde man og Gneisenau, og så havde man to store slagskibe som var under bygning, nemlig Bismarck og Tirpitz. Så var der øh, tre, øh, der var bygget fem øh, tungekryssere, og så havde man seks lette krydsere. Det var sådan hvad man kunne sende ud så havde man til operationer i Nordsøen, der kunne man bruge torpedobåde og destroyere til at lægge miner tæt på britisk farvand, og så satte man på ubåde. Storbritannien havde, øh, havde lavet en aftale med Tyskland i 1935, i øvrigt uden at spørge Frankrig, om at man godt måtte bygge ubåde nu i den tyske marine, så man måtte have 35 procent af, hvad Storbritannien havde af ubåde. Så da krigen starter, har. U-bådschefen, øh, som er en kontormerald Dönitz, han har 57 ubåde, der krigen starter. Med dem kan man lave lidt operationer rundt om de britiske øer og øh, forhindre øh, skibe i at anløbe øh, britisk havn. Og så kunne man trække på øh, Luftwaffe, som havde nogen fly, som kunne operere øh, over øh, den øh, østlige del af. Området havområdet lige vest for Irland og, og Skotland og England. Men Østersøen er også vigtig for andre ting, fordi det er faktisk det, man oplærer ubådspersonel. Hvor, hvor sker det? Ja, hvis man gerne vil have en stor ubådslåde, så skal man have skibsværfter, man skal have et uddannelsessystem, og så skal man have et sted, hvor der er fred og ro, hvor man kan uddanne disse mennesker, og at der havde man valgt Østersøen. Baseret på erfaringer fra 1. verdenskrig, analyser af, hvordan krigen gik, så havde man, var man nået frem til, at besiddelsen af syd den var vigtig. Man kan ikke komme ud fra tyske havne. Det er et meget lille område, der er mellem den hollandske grænse og op til den danske grænse. Der er det svært at slippe ud med ubåde. Så hvis man erobråd i så kunne man bruge det som ubådsbase og slippe ud på Atlanten. Indenfor der, der skal man så have kontrol fuldstændig over farvandet. Så der må ikke være nogen, der sejler ind i Østersøen, det vil sige rundt om Skagen, ind igennem de danske stræder. Det skal være fredet til øh, brug for uddannelse af, det, af tysk uber, og øh, så skal man altså også kunne bruge øh, området til transport af jernmalm fra Sverige. nord havde nogle meget store og fine forekomster af jernmalm, og den tyske krigsindustri var fuldstændig afhængig af import og hver dag fra krigens start og frem til omkring september 1944 der afgik der fire til seks skibe lastet med jernvand fra Sverige til Tyskland. Det vi hører her, det er blandt de første skud, der er affyret under 2. verdenskrig. Det er det tyske panserskib Schleswig-Holstein, der fra klokken 4.47 om morgenen den 1. september 1939 indleder bombardement af det polske fort ved Halløen Vesterplate nær Danzig. Poul Gros, hvad, hvad er det, der sker den morgen? Tyskerne havde længe forberedt noget mod først Danzig, og de planer, Hitler havde, de blev så lavet om til at erobre hele Polen. Men man starter krigen med et angreb mod Danzig, som var en, et lille enklave under uh, folkeforbundet med dels tysk og dels polsk uh, befolkning. Man ville foregive, at man fejrede 25 år for uh, Magdeburgs uh, uh, sænkning. Der var et slag med russerne under Første verdenskrig, og krysseren Magdeburg mistede et antal besætningsmedlemmer, som blev begravet i Danzig. Så derfor ville man sende en krysser over til Danzig, og samtidig så ville man fejre 25-året for slaget ved Tannenberg, hvor den tyske her under Ludendorff og Hindenburg slog to russiske armeer. Så det var 25-året for det også, og det markerede man, og så kommer den tyske herledelse og siger, at det er for lidt med en krydser til Vesterplatte. Vi bliver nødt til at sende en større skib, og så finder man det gamle slagskib fra 1906, Slesvig Holstein. Det sender man over i stedet for. Så de ankommer med hornorkester og det hele, og ligger i nogle dage i Danzig inden krigen starter, og krigen bliver udsat nogle dage, blandt andet på grund af Mussolinis tøven med at gå ind, men også på grund af en britisk-fransk øh, traktat med polakkerne. Men så er det jo... Øh, hvad sker der øh, sidenhen og forudfra, at polakkerne lige forsvarer sig? Æh, Hitler havde regnet med, at øh, meget hurtigt at erobre Danzig, det var kun et spørgsmål om nogle uh, minutter, fordi man havde et SS Heimvejr, og man havde mange andre enheder, som lynhurtigt rykkede ind. Det var ret nemt for Tyskland at foretage de her operationer, fordi Polen jo altså var fuldstændig omringet af tyske tropper. Men for det sætter til modværge. Man har været klar over, at situationen var spændt et stykke tid, så man har snydt lidt og opjusteret besætningen, så der er Uh, lidt over 200 mand på det her fort, og uh, det er ikke fordi, de har så imponerende uh, ting med. De har en gammel fransk 75mm kanon fra 1. verdenskrig, og så har de to uh, svenske Bofors 37mm panserværnskanoner, og så har de lidt maskingevær. Men på lakkerne sætter sig det, til det modværve, så sender man marineinfanteriet, som er ombord i Slesvig Holstein, ind i et angreb, og chefen bliver dødelig såret, og der er 88 mand af det her kompani som falder eller bliver såret, så det er en katastrofe for tyskerne. Og polakkerne kæmper indad, og de havde fået besked på at holde ud i 24 timer, og øh, det er først efter syv døgn, at, at polakkerne giver op, og Major Sokarski overgiver sig og kommer ud fra sit skjul Der er 13 mand, som falder på foret. Og nummer 14, det er radiotelegrafisten, der vil tyskerne gerne have de koder, han bruger. Det nægter han at give, og så øh, bliver han øh, likvideret. Så tyskerne foretager de første krigsforbrydelser i øh, øh, Danzig øh, på krigens første dag. Postkontoret i byen øh, bliver også overfaldet, der sætter kunderne og postembedsmændene så til modværge og dem, der er derinde, og som overgiver sig om eftermiddagen, de bliver alle sammen ja, likvideret. Ja. Så det er en heroisk polske modstand, vi, vi, vi er vidne til. Og så, men, men der er jo også polske flodefartøjer. Der er faktisk nu ubådsvæsen, der øh, slipper væk. Ja, øh, den polske flåde var klar over, at øh, der ville ske et eller andet. Og... Øh, der var ingen grund til at sætte destroyerne til, så de tre destroyere som kan sejle, man har fire, men den ene ligger med maskinskade, den bliver tilbage, men de tre, de sejler den 30. august, sejler rundt om Bornholm, nord om Bornholm og så sejler de op gennem Storbælt og bliver mødt af britiske fartøjer over på den engelske og øh, skotske østkyst øh, den 1. september. De bliver ledsaget ud af tyske skib, men der er krigen ikke startet, da de øh, bliver ledsaget. Men de ved, der er noget i Ja, det er... Øh, Skibsjeferne har ikke fået øh, ordre om, at der kommer en krig. Det ved de ikke på det her tidspunkt. Noget helt andet er så de fem ubåde, man har. Man har tre lidt ældre franske ubåde, som er minelæggende, og så har man to splinter nye, som er anskaffet i Holland. De er også minelæggende ubåde, og de har alle sammen taget miner ombord. Så de ligger og lurer med deres miner og det skib, de gerne vil sænke, da krigen er startet, det er Slesvig-Holstein, men den kommer så ikke ud af havnen. Så efter det, der går man på patrulje, men tyskerne er ikke afhængige af, af søtransport i forbindelse med operationerne mod Polen. Man har, hvad man skal bruge over i der har man sejlet kampvogne over helt åbenlyst, fordi man skulle til en parade på 25 år for ved Tandenberg, så de er kommet over uden eskorte. Så der er ikke nogen mål at gå efter for polakkerne. Så de får så at vide, at, at de skal søge til Storbritannien, eller også skal de søge Neutralhavn. De må ikke søge til Sovjetunionen. Tyskerne bomber ubådene, og tror, at de har sænket alle fem polske ubåde. Den ene af dem, hvilk slipper op igennem Øresund, lader som om, at den er en svensk ubåd, og så går den i, med en konvoj nordpå i sundet, og passerer øh, to øh, destroyer og slipper op i et, i, op til Kattegat og sender så et signal med at gå igennem de danske stræder har passeret to tyske destroyer øh, længe i Leopolden. Og de kommer så til Rosite. Den anden ubåd, der bliver chefen syg. Uh, det er den, der hedder Ortsle. Og uh, kaptajnen uh, skibschefen bliver sat af i Det er den havnen, man tør gå ind til. Altså i Estland? Vi er i Estland, og øh, der reagerer tyskerne lynhurtigt øh, med at sende et tysk skib ud af havnen. Så er der nogle internationale bestemmelser, som siger, at et krigsførende fartøj må ikke gå ud, før der er gået 24 timer, øh, efter øh, at et øh, krigsførende handelsskib er sejlet ud fra havnen. Så esterne bliver tvunget til, at tyskerne politisk øh, tvunget til at øh, tømme ubåden for torpedoer. Desværre så kommer skibets nye næstkommanderende, det vil sige den tredje kommanderende, løgtenen Piazinski, han sørger for, at wireen knækker, så man ikke kan tage flere torpedoer af fra bordet. Og klokken to om natten, der overmander, man vagterne, de er ret nemme at Overmanden for det har man aftalt med dem. Og så sejler man ud med ubåden, man kommer til at vælte en statue undervejs, men, øh, og man bliver beskudt, og det er en meget nænsom beskydning fra estisk side, så der sker ikke noget som helst. Tyskerne slår det her meget stort op og fortæller, at man har bortført nogle vagter, og de er blevet myrdet af de grusomme polakker, men de, bliver så, de her estere, de bliver sat i land over på Gotland med en flaske whisky og nogle cigaretter, og det ødelægger så tyskernes propagandahistorie om, at de er blevet mørtet. Politisk, der bruger russerne det her til at sige, at et sovjetisk handelsskib oppe i nærheden af Nava er blevet sænket, er en, en fremmed ubåd, og det kan ikke være andre end den øh, polske ubåd Ortsl. To år senere finder tyskerne ud af ved krigsfangeafhøringer, at det er russerne selv, der har sænket det her handelsskib, øh, så det er bare en historie, Molotov har lavet for at lægge et politisk præst på Island. Ostpreußen. Tarnwände werden umgelegt. Fort mit dem Grenzbaum. Væk med grænsebommen. Det vi hører her, det er et klip fra den nazistiske propagandas urevy, umiddelbart efter overfaldet på Sovjetunionen 22. juni 1941. Hitler, han øh, vil ikke længere øh, holde fred med, med Stalin. Han angriber Sovjetunionen. Øh, det er admiral Erich Ræder imod. Hvorfor? Det er jo en meget mærkelig situation, floden står i i Tyskland, altså krigsmarine. Reda havde fået at vide, at krigen først ville komme i 1944. Det fik han at vide i januar 39, 14 dage før krigen starter mod Polen. Der spørger han en gang til, og der får han også at vide, at krigen først starter i 44. Han er nu i gang med en krig mod verdens største flådemagt, og den foregår ude i Nordsøen og i den vestlige del af Atlanten. Han har ikke midler til også at tage en krig mod den sovjetiske Østersøflåde. Tidligere havde man, som jeg nævnte før, under 1. verdenskrig haft det, at man brugte eliten af den tyske marine til at kæmpe uh, mod Royal Navy, og så brugte man alt det klassiske materiale, det brugte man mod russerne. Nu bliver jeg nødt til at finde et eller andet, og det, der er smartest i Reda-situation, det er at sørge for, at den sovjetiske Østersøflåde ikke kommer ud på havet. Så... For herren, der gælder det om lynhurtigt at nå op til Leningrad og spære Østersøfloden inde. Men i den periode, der har været siden krigen start fra 39, der har man fra sovjetisk side lagt et politisk pres på Estland, Letland og Litauen og fået stationeret sovjetiske tropper der. og Man har fået bygget cirka 20 uh, uh, flybaser til uh, marinens flyvåben. Angrebet kommer som en kæmpe overraskelse. Stalin har ikke reageret på alle de advarsler, der er. Der er fuldstændig kaotiske forhold på sovjetisk side. Og uh, Leningrad bliver meget hurtigt omringet. Det sker allerede den 8. september 1941. I det, vi har tyske styrker, som rykker frem fra uh, sydvest. Og så kommer der uh, finske styrker fra Nordvest, og de rykker ned til ganske tæt på Leningrad by. Og det vil sige, at der er ikke nogen, der kan slippe ud af havnen mere. Så Leningrad ligger som en, som en prop, at der er sådan en prop ja. i, i, i den finske bugt. Ja. Et af de ting, som, som jeg aldrig har hørt om ved læsningen af din bog, Paul Gros, det var det såkaldte Minenslagt von reval, Og reval er jo så det tyske ord for Tallinn i Estlands hovedstad. Øhm, og du omtaler det som det sovjetiske Dunkirk. Altså Dunkirk, som vi kender, der hvor, der hvor den britiske her bliver evakueret øh, fra strandene øh, og til, til, tilbage i god behold i, i England i altså 1940. Hvad er det sovjetiske Dunkirk? Hvad er det, der foregår? Ja, der sker det, at tyskerne rykker meget hurtigt frem over land. Og på et tidspunkt, der når de ud til kysten, ved den øh, finske bugt, altså på den estiske nordkyst, 80 km øst for Tallinn. Og det øjeblik tyskerne er nået ud til finske bugt der, så kan de sovjetiske herenheder i Tallinn ikke komme væk, medmindre de bliver fløjet eller sejlet bort. Så flådeschefen får en hel masse skibe sendt øh, mod øh, Tallinn, og så planlægger man en evakuering. Og det drejer sig om en konvoj på et eller andet sted mellem 170 og 190 skibe. Og øh, der er nogle destrøjer, der er nogle ubåde, der er nogle minstryger, og så er der krydseren Kirov, som ligger i Tallinn. Og i slutningen af august, der forlader man så Tallinn havn og sejler ud. Og der bliver man udsat for luftangreb. Der er tyske og finske ubåde i området. Der er et utal af miner. Og der søger man så komme ind til Leningrad. Og øh, historikerne har nu tidligere ment, at der var 10.000, der omkom i forbindelse med denne evakuering. Og nu mener man, at det rigtige tal formentlig er omkring 14.000. Der, der var 29 skibe over 5.000 tons, som deltog. Og det blev, øh, der var kun et af dem, der nåede frem. Du lytter til Hitlers æseløre på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kortua. Sovjetunionen er i defensiven Leningrad under belejring. Den tyske krigsmarine ligger udenfor Leningrad og har spærret resterne af den sovjetiske Østersøflod inde. Og det våben, man bruger, det er jo, man lægger miner, man skal spærre for de sovjetiske ubåde, som forsøger at komme ud. Øhm, og man i øvrigt også i, i, man har et, et våbenfællesskab med, med fænderne, som jo øh, også presser øh, russerne, Sovjetunionen, nordfra, i hvert fald ind til en vis grænse. Øhm, miner i Østersøen. Det er jo, jo kolossalt med miner, der bliver simpelthen lagt i, i, i Østersøen, og det bliver et problem i årtier efter. Hvorfor bruger man miner? Søminer er et relativt billigt våben. Det kan man bruge til at sikre sine egne transporter over havet, enten det er militære eller handelsmæssige transporter over havet, og man kan forhindre fjenden i at bruge havet. Det er sådan set det, det går ud på. Minevåbnet bruges så i en teknologisk krig. Mellem uh, de to parter. Så det er det ene holds ingeniør mod det andet holds ingeniør. Så der sker en udvikling i teknikken fra 1939 og frem til 1945. Minerne de kan lægges fra deciderede mine lægere eller krigsskibe med mine skinner. De kan også lægges af fiskekodere, hvis det skal være. Uh, man kan lave miner, som har samme diameter som en torpedo, og så kan man have to eller tre miner i et torpedoer, og så kan en ubåd skyde dem ud, det vil sige en neddykket ubåd kan gå på patrulje og lægge nogle miner hister her, og endelig så kan man kaste miner fra fly. Så de har mange anvendelsesmuligheder, hvis man kaster fly, øh, hvis man bruger fly, til at levere minerne, så er der et problem, som britterne kom ind i, nemlig at øh, om natten, hvor man opererede, der var navigationsmulighederne ikke særlig gode, det vil sige, at minerne blev spredt over et meget stort område, øh, så man vidste ikke selv, hvor minerne nøjagtigt lå. Og det er jo et problem, fordi øh, det sker faktisk ret tit, når man læser din bog, øh, Poul så du er jo forfatter til øh, krigen i Østersøen, der er udkommet på forsvars, øh, Forsvarsakademiets forlag, øh, at det sker ret tit, at øh, for eksempel tyske øh, flådefartøjer går på deres egne miner? Ja, tyskerne havde en lang række uheld, hvor de kom ind i øh, områder, hvor de selv havde lagt miner. Et af problemerne oppe i den finske bog, det var, at på øh, det øjeblik, hvor russerne havde tilkæmpet sig lufthærdømmet og igen kunne operere, der fandt man ud af, at der var et bøgesystem. Så der, hvor et antal minelæggere var nået, der smed man en bøje, og der hvor den næste minelægger dagen efter skulle uh, tage fat og begynde at lægge videre, der kastede russerne miner lidt på den anden side af bøjen. Så når minelæggeren kom for at lægge sine miner, så gik den uh, på en sovjetisk mine. Men det andet problem, tyskerne havde, det var, at man brugte sagt, billige minelægger og dyre minelægger. De billige havde dårlige navigations muligheder. Det var artilleri, fær pramme, altså nogle pramme, som blev brugt. De havde meget dårlige navigationsmidler. Så når der bagefter kom nogle destroyer, og de havde fået at vide, hvor til det tidligere lagte felt gik, så var der altså lagt med en vis øh, underagtighed, og så gik man på egne lagte miner. På et tidspunkt, så den sovjetiske flåde er jo inde i Leningrad, eller tæt på Leningrad, der er jo en stor flådebase, Kronstadt blandt andet. Og så deltager de jo sådan set i det modangreb, der kommer på et eller andet tidspunkt hen i 1944. Altså det er skibsartilleri, der faktisk bliver brugt også til landoperationer, i som støtte til det. Er, det. er det sådan en ny udvikling, der, der sker under krigen? Roserne var meget dygtige til at slås med, hvad de havde, og alle de skibe, som havde kanoner, indgik i luftforsvar eller i herrens operationer i det belaget Leningrad. Man havde 28 kilometer kaj langs Nevas flodbred og udvik af basen i Kronstadt, og der kunne man deltage. Man havde to slagskibe, som lå inde i byen, og der kunne man altså sende granater ca. 20-30 km væk. Så der dermed kunne man altså støtte herrens operationer. En af de ting, som øh, du også gør en del ud af, det er, øh, at Sverige øh, støtte til, til den tyske krigsførelse, øh, direkte eller indirekte. Øh, du siger, at der er et øh, decideret dobbeltspil fra Sveriges side. Hvad, hvad mener du med det? Sverige var anbragt i en meget vanskelig situation. Da krigen startede i 1939, er man slet ikke forberedt på det. Og det var først i 1937, at det gik op for de svenske politikere og den svenske militære ledelse, at Tyskland udgjorde en trussel. Traditionelt så har Rusland været en fjende for Sverige, og det har der været gennem mange hundrede år. At Stalin så overtog magten i Rusland, gjorde ikke svenskerne mere trygge, og de regnede med, at det var det, der var problemet, for, for Sverige. Så kommer tyskerne op og bliver en trussel, og, og så følger man jo noget spændt, hvad der sker først i Polen, og bagefter så bliver både Danmark og Norge besat. Finland har man haft meget sympati for, da de bliver overfaldet af Sovjetunionen i den 30, den 30. november 1939, og man vil ikke støtte aktivt som krigsførende, men man sender materiel over, og man støtter den finske krigsførelse. Så bliver der lagt under operationerne i Nordnorge, der bliver lagt et politisk pres på svenskerne, og øh, det bøger, de bøjer sig for tyskerne og tillader sanitetssoldater at komme igennem, og det viser sig, at det har absolut ikke noget med sanitetssoldater, selvom de har røde korsarmbind. De bliver sendt til øh, nord med toget, og så står de på ski ind over grænsen, og lige, lige så snart de kommer over grænsen, så skifter de deres røde korsarmbind ud med et... Øh, øh, gult armbind, hvor der står Deutsche Wehrmacht, og så bliver der kastet våben ned til dem fra Luftraffe. Så de deltager som krigsførende der. Svenskerne bliver også bedt om at lægge miner, som støtter den tyske minelægning tværs over Østersøen. Det er ved Ølands sydspids, og man eskorterer tyske flådefartøjer og tyske handelsskibe til Finland, som man støtter på forskellig vis og så eksporterer man også alt det her hjerne Hver eneste dag går der altså de her fire til seks skibe. Det vi de hører her, det var sidste vers af den såkaldte ubådslead, som altså var det krigsmarinens ubådsvæsens Lagsang, der altså ender med at affyre torpedoen med udråbet torpedolos. Poul der er jo rigtig mange mennesker, som har set der stor den her tyske krigsfilm øh, fra, fra 1980'erne. Øh, der sker jo også en, en udvikling af det tyske ubådsvæsen øh, under krigen. Og faktisk er man. Øh, øh, faktisk udvikler man nogle ret raffinerede øh, ubåde til sidst. Og jeg synes også, du, du, du spekulerer lidt om, hvis man kunne have produceret nogle af de her ubåde i, i, i stor skala, så kunne det måske have haft en betydning til, i, for krigen. Ja, der er en lang række interessante ubådsprogrammer. Type 17 og 18, og type 21 og 23 hedder det. Og type 21 og 23, det er dem, der når nærmest produktion. Og det er nogle relativt små ubåde men bygget i meget stort antal, der skulle de altså, specielt type 21, skulle kunne gå ud på Atlanten og tvinge Storbritannien ud af krigen. Hvis man sænkede tilstrækkeligt mange skibe, som kom fra USA til Storbritannien, så ville man uh, kunne isolere Storbritannien. Det var tankegangen af bag af den her indsats. Så skal man lige huske, at britterne jo altså havde knækket nogle koder, sådan at man kunne følge med i signaltrafikken. Dels Uh, internt i Tyskland mellem politiske og militære myndigheder, men man havde også knækket den kode, som den japanske attaché sendte hjem til Tokyo om, hvordan det gik med krigen og med ubådsprojekterne uh, i uh, styret fra Berlin. Så på den måde så kunne britterne ved at læse de signaler se, hvor langt man var nået med produktionen, og det vil sige, at man kunne se, hvornår ubådsområderne, vervsområderne i Kiel og i Danzig skulle bumpes en gang til. Hvis de var ved at være klar til at starte produktionen op igen, så fik de et ordentligt pulver. Fluchte Schweine, det vi hører her, det var et lille klip fra Das Boot, øh, og den her pinglyd vi kan høre her. Hvad, hvad er det, Poul Gros? Det lykkedes for britterne fra 1941 cirka at udvikle en ordentlig soner, så man kunne lede efter ubådet på Atlanten. Hvis man udsender en lyd, og den rammer ubåden, så bliver den reflekteret. U I ubåden kan man høre det her kraftige ping, og man får et tilbagesvar oppe i den Destroyer, eller hvad det nu er, Fregat, som har udsendt lyden. I Østersøen er det sådan, at man faktisk ikke kan bruge sonar særlig godt, fordi der er blanding af saltlag og fastvandslag. Der er mange floder og elve, som løber ud i Østersøen, og der er meget lavdeling med temperatur og saltholdighed, og derfor kan man ikke bruge en sonar særlig godt, medmindre man ligger i nøjagtigt det samme lag, som ubåden ligger i. Så derfor så var det mest hydrofoner, det vil sige undervandsmikrofoner, man benyttede. Og så det anti-ubådsvåben, man havde, det var oftest dybdebomber, som blev kastet fra øh, patruljebåde. Men øh, nogle af dem havde altså ikke hydrofoner. De, hvis de så et perieskop, så får de efter der, den position, hvor perieskopet sidst var set, og så kastede man dybdebomber. Lad os tale lidt om den sovjetiske Østersøflåde. Hvordan udvikler den sig i... Fra, for eksempel fra, at man kommer væk fra, fra Leningrad, altså der sker et udbrud fra Leningrad, og så begynder Østersøflåden jo at blive aktiv. Ja, um, man havde ca. 75 ubåde i Leningrad, da belejringen starter. Den første sommer, der udruster man 30 og sender dem ud, og 18 af dem når ud uh, i Østersøen og sænker blandt andet Svenske handelsskib og der også et uh, enkelt dansk handelsskib uh, som bliver sænket i Østersøen. Derfor beslutter Reda at lave en spæring af den finske bugt, og det skal så ske uh, foråret, året efter, det vil sige i marts, april, 43. Der går man i gang med at lave en spæring tværs over den finske bugt, så der ikke slipper nogen sovjetiske ubåde ud, uh, og det er Nashorn spæring som er to ubådsnet, og så er der af anbragt, inden man kommer til den spæring, og så er der miner i selve nettet, så hvis man går på nettet, så vil man også bringe en mine til detonation. Der vi når til 1944 i januar, 27. januar, der er belejringen af Leningrad brudt, og så bryder den sovjetiske Østersøflåde ud. Det går lidt langsomt. Herens operationer retter sig mod den nordlige del af Estland, og så de sydøstlige områder af Finland, men man får muligheden for at komme på havet igen. Men det er først omkring oktober 1944, at man har ubåde igen, og der baserer man dem i finske havne, blandt andet i Turku. Man får jo altså en fred i september med Finland, hvor Finland udgår af krigen. Og det skal vi lige tale om, fordi Tyskland og Finland har jo været forlovet faktisk siden 1941. Og på et tidspunkt, så vil man ikke det længere, de finnerne kan jo godt se, hvad vej vinden blæser, hvad vej krigen går. Og så får man faktisk, det der måske ikke er så kendt for så mange, en, en rimelig kort tysk-finsk krig. Ja. Øh. Finnerne har haft tre krige. Den første hed Vinterkrigen, det var efter det sovjetiske overfald på Finland, 30. november 1939, og den slutter den 13. marts 40. Da Hitler overfalder uh, Sovjetunionen 22 juni 1941, så går Finland med i krigen udelukkende for at få de tabte områder for vinterkrigen tilbage. Det går ikke så godt med krigen i 1944, og der er der nogle fredsfølere fra finnerne, og uh, man får så en fredsslutning i september 1944 uh, med russerne, en ret hård fred, og uh, der skal Finderne selv smider tyskerne ud af Finland. Så de tyske tropper, de trækker sig nordover og brænder alle de finske byer af under uh, deres tilbagetrækning mod Nordnorge, uh, hvor der også altså står store tyske troppestyrker. De finder der er i Kotka-området, de forlader havneområdet, sejler med, hvad de nu kan medbringe, og så minerer de havnen på vej ud. Så kommer der en operation, uh, som hedder Tørne øst, og det er en operation rettet mod den store ø, der ligger midt i uh, finske bugt. Den hedder Hogland på uh, svensk og finsk, og uh, Gokland uh, på russisk. Der vil tyskerne gerne have denne ø i besiddelse, fordi der er nogle batterier, som dækker de meget store minespæringer, som man vil forhindre russerne i at stryge. Uh, så hvis russerne kan sende minestryger ind i området, så er det ikke så godt. Så Tyskerne beslutter at erobre øen. Der sætter finderne sig til modværve, og de rekvirerer sovjetisk flystøtte, og det bliver en katastrofe for tyskerne, der er 1.300 døde og sårede i den operation, som jo altså forhindrer tyskerne i at overtage øen. Tyskland, de bryder sammen senere hen i krigen, hen omkring 44-45, og der iværksætter krigsmarine, som nu har fået ny chef, storadmiral Dönitz, en, en, en, en, en ny operation, der hedder Unternehmung Rettung. Hvad går det ud på? Ja, Unternehmung Rettung er en redningsoperation. Den hedder også Operation Hannibal, og den starter, den bliver besluttet den 15. januar 1945. Der er russerne på vej ind i Østprøjsen, og det er gået op for den tyske befolkning Østpå, at tyskerne har lavet ufattelige krigsforbrydelser Østpå, og at russerne tager hævn. Så man er bange for den røde her, og øhm, Erik Koch, som er gavlejder i Østprøsten, han holder en flammende tale om, at nu skal man sætte hælene i og virkelig forsvare fæderlandet, nu er det jord, er der er på tale, og alle skal blive og kæmpe der, hvor de er. Selv sørger han for at sende sin kone og børn afsted med tjenestevognen. Han har stjålet en hel masse penge fra en folkeindsamling øh, til enker øh, og forældreløse børn, og provenyet af det, der køber han nogle kunstværker og sender sine egne værdier med to godsogne vestpå, på, og så tager han med partiets pengekasse og sine elskerinder ud til et øh, område, som hedder Lokstedt, og til helt ude ved havet, der har en SS til at passe på sig, han har 12 fiskekoder, han kan sejle tværs over Godynjebugten med, øh, hvis det kniver, og så har han et vandfly til sin rådighed også. i samtidig, der er det så lykkes for krigsmarinen at få gang i den her operation. Det tager lige et par dage før, at de er klar, men uh, så omkring den 25. januar, der begynder man at tømme Baltisk, eller Pillau, uh, hed det dengang, havnen for sårede soldater og forflygtninge. Pillau havde 5.000 indbyggere. I løbet af tre dage har der været 300.000 mennesker igennem det er voldsomme ting, der sker der, at de 300.000 mennesker står simpelthen nede på kajen og venter på skib. De bliver beskudt af sovjetisk artilleri. Der kommer sovjetiske fly der kaster bomber i området. Og midt i det hele øret, så eksploderer der en torpedofabrik af en af de meget store eksplosioner, hvor der simpelthen ryger 1.500 øh, søminer på én gang i et depot. Det, der så sker, det er jo, at øh, man så begynder at evakuere den øh, tyske befolkning fra Østpreußen, og det sker blandt andet med nogle med nogle Atlant skibe Atlant-gående skibe, og et af dem er, er, er Wilhelm Gustloff. Lemanje, brigatow, Wie geht es meinem Mann? Er schläft. Die meisten schlafen. Wir haben ihn beruhigungsgeben. Det, vi hører her, det er et lydklip fra en tysk spillefilm fra 1959. Den hedder Natten faldt over Gotenhafen, altså Kadynia, som handler om sænkningen af Wilhelm Gustloff. Det er den 30. januar 1945. Klokken den er 21.06 i den sovjetiske ubåd S-13 under kommando af kaptajn-leutnant Marinesco. Vi hører den sovjetiske ubåd affyre torpedoen mod Guslov, og så de tragiske konsekvenser. Du er det en spillefilm, men man kan jo næsten forestille sig, hvor forfærdeligt det har været. Måske omkom op mod 9.000 mennesker den nat øst for Bornholm, da tre torpedoer ramte skibet, og et af det 20. århundredes største skibskatastrofe var en uhyggelig realitet. Kun 904 mennesker overlevede og på det her skib var der 4500 børn og unge. Men det var jo langt fra den eneste katastrofe på Østersøen. Der var andre skibe. Støjpen, Goya, Capacona. Øh, skibe med tusindvis af, af, af, af passagerer, som, som druknede, efter at de var blevet beskudt af blandt andet sovjetiske torpedoer. Men, Paul Gros, vi skal prøve at slutte af nu. Faktisk så var det jo en en ret succesfuld operation af krigsmarine. Måske den mest succesfulde i hele krigen. Ja, Hitler interesserede sig ikke ret meget for det her, og øh, øh, han fik ikke helt at vide, hvad det var, der foregik. Men øh, lederen af operationen, en der Konrad Engelhardt, som havde en fortid i handelsflåden, han organiserede alt den skibsfart, der var kunne komme til rådighed, og så evakuerede han folk øh, fra øst mod vest. Og hvis man lægger det hele sammen, og det er de tyske opgørelser, som er lavet under, øh, i selve afslutningen, der kan man se, at det rigtige antal er 2,2 millioner mennesker. Så det er altså sårede soldater, og så er det befolkningen fra Østprøsten, som er blevet ført vestover. Men tre af verdens største skibsforlis, og det allerstørste i hele verden, det er altså Gustloff, som vi lige hørte om, har altså fundet sted ganske tæt på dansk område. Hvis vi tager Svanike som udgangspunkt, så hvis vi tager 60 80 og 100 mil stik øst for Svaneke. der ligger de tre Wow, for de meget store øh, sænkninger. Når man læser din bog, så, så, så skriver du blandt andet, at Hitler mente selv, at han var en kæmpe stor strateg på at føre herre på, på landjorden, men søkrig, det interesserede ham ikke. Det var, vel, var det heldigt for, for den tyske krigsmarines øh, chefer? En af de tyske marshaller udtalte efter krigen, at uh, i marinen, der havde de det nemt, fordi Hitler ikke beskæftigede sig med søkrig og mente ikke. Uh, han han udtalte i hvert fald ikke noget om, at han havde forstand på det. Så derfor så har det været lidt nemmere at være flådechef, end at være marshal eller general i den tyske her. Men lidt, lidt om, øh, vi skal også lige tale om, at i øh, mange år efter, det tog jo ret lang tid at rydde op efter 2. verdenskrig. Øh, øh. Hvorfor var det så svært? Ja, i Danmark regnede vi med, at det tog 30 år. Uh, vi strøg miner, uh, vi havde minestrøgende ruter, man skulle sejle i, og uh, det var først uh, uh, efter cirka 30 år, at, at det blev givet frit, at man kunne sejle der. Og en del af, af minerne, de, altså, der ligger stadigvæk miner, og der ligger altså store sprængstofsbeholdninger, men de er ikke aktive mere. Batterierne virker ikke, og tændsystemerne virker formentlig ikke. Men i 1964 der fandt man ud fra Kronborg en mene, hvor syrehornene virkede, og det var en mine, som var lagt i 1917 under Første Verdenskrig. Så den kunne være blevet bragt til det, detonation. Tak til dig, Paul Gros. Du er forfatter til bogen Krigen i Østersøen 1939-45, der er udkommet på Forsvarsakademiets forlag i 2014. Den her udgave af Hitlers Aseløer er slut. I teknikken sad Jesper Vest. Jeg selv hedder Jarl Kortua, og alle programmer i serien kan podcastes via Radio 24 s hjemmeside www.radio24.com. Vi beslutter med den røde flåde sang. Fra 1936 af den sovjetiske komponist Madhvai Isakovich Blander, der også var manden bag den mere kendte sang Katusha. Tak for i dag. Hvor er deres kreppige maler, Hvor er deres kreppige maler. Hvor er deres kreppige Du lytter til Radio 24.07. Om lidt er der nyheder. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleader for at undgå det i fremtiden.